بلى الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيكِن دليلك تبوجك تفقيقه إرشاد للبصائر شهاد ما عبد الرحمن ناصر السعدي ما تمثكية في فسوار الاتيجة Katika maswali kwenye mlangu wa tahara Rahimahullahu ta'ala ana tufundisha katika mlangu huwa nasema Al-ashiyahu al-mujibatu li taharati wa ma yutataharu la Vitu ambavyo vina wajibisha mtu ajitwaharishe Vitu ambavyo vina wajibisha mtu ajitwaharishe Lakini pia vile vile na vile vitu vinavyotumika katika kujitoharishia akasema rahimahullahu taala atasaa suali latiisa ma hiya alashya almujibatu litthaharati alshar'iyyah ni vitu gani ambavyo vinawajibisha tahara ya kisheria wa kaifa dhalika wa kayfiyatu dhalika Na kaifia yasi ukoje Kaifia manake ni namna ya kujitoharisha Ukidika kujitoharisha unajitoharisha vipi Wama yutataharu lehu Navili ambavyo vina jitoharishia Unajitoharishia Aljawabu atahara tunawaan Akajibu shekh ya kasema Tohara iku namna mbili Namna ya kwanza kubura ni tohara kubwa Tujibu ghaslu tuujibu ghasla albedani kulli, pahara kubwa inawajibika kuwosha mwili ote. Walavi yujibu haa na jambu ambono inawajibisha kuwosha mwili ote, mwili ote awalan aljanaba. Kwanza ni janaba biwati in kwa kumungilia mwanamke, au inzalin, au kwa kutoku watuna mani, au bihima, au kubitu vyote biwili. kukutana katika tendo la ndoa kuna wajibisha kukoga, lakini pia vile vile inzali kutokwa na mani kwa maana yanaweza katoka kwa njia hiyo ya kukutana katika tendo la ndoa na yanaweza ya katoka katika njia nyingine ya kutamani. Au bihima au kwa hali zote mbili imekutana na mkeo mani ya katoka katika tendo landoa basi hiyo inakuwamnjiaba na inawajibisha kukoga mwili mzima Walhayduna na hadhi na ni damu inayomtoka mwanamke katika mzunguko wake wa kila mwezi Anakuwa na siku zinatoka damu ambazo Allah ameumba maumbile hayo kwa wanawake kwa watoto wa Hawa Wanifasu na nifasi pia inawajibisha kukoga mwili mzima nifasi na yenyewe ni damu inayomtoka mwanamke baada ya kuzaa Na ile damu na mtoka mwanamki ya kiharibu mimba ya miezi miwili, mitatu, miezi mitano, minne Ni nifasi yao sio nifasi? Jawabu sio nifasi Jawabu ile sio nini? Sio nifasi Ile chaf Ile ni damu? Chaf Wal islamu lakini pia katika mambo mingine na mtu Kwa akoge ya mwili mzima islamu ilkafir ni kafiri na posilim kafiria, kisilim, ya kisilim ni suna kukoga mwili mzima wa mautu nghairu shahidi na kifo cha mtu ambaye si shahidi ya ni hajafa katika maraka uso muda kusinziye muda kusoma kaa vizuri kama wana umu wakaka mwako jikoni kaa sawa kaa vizuri sibupi nafasi katika darse fahadhi ilashia ubas hivi vitu ambabu vimetajwa hapa na shekhe vitano na itikimoja chasit vitu vitano hivi anasema fa hathihil ashiyao kulu wahidhim minha yujibu ghasla al badani kuli hivi vitu hapa vyote filivutajwa vinawajibisha mtu wakoge mwili mzima annau uuthani namna ya pili katika namna ambazo zinatakikana watu kujitoharisha namna ya pili ya tohara tohara tusukura Ni tuahara ndogo Waladhi yujibu haa shayani Tuahara ndogo Vitu ambao vinaiwajibisha ni viwili Chakwanza nini Chakwanza ahaduhuma Kimoja wapo yujibu istinjaa Ni kuwajibika kustanji Kustanji Ni kujisafisha sehemu za siri baada ya kukidhi haja walistijimari au listijimarima maana au maana ni kutumia maji maji kama vile kuna zile karatasi za chooni kuna mawe inaitwa istijmar ma gusli alaa'dha alarbaati famoje na kuosha viungo vinne katika kwa huwa famoje na kuosha viungo vinne wa huwa jamiiul kharij minas sabilaini kinachowajibishia hiyo tahara ndogo ni kila kinachotoka katika moja nje mbili nje ya ya mbele au nje ya ya nyuma kila kitakachotoka basi kitawajibisha nini eh kitawajibisha nini tahara ndogo minasbili ini mimbauli kuna cho ndogo wa ghaithin nacho kubwa wa nahwihi ma na mfano wake hizo mimma lahu jarmun katika vile ambavyo vina vina vina vina harufu na ni vitu vibaya au vitu vichafu vinavyotoka katika mwili wa mwanadamu kupitia njia hizo fahada اذا hasala au jaba hivi vikipatikana basi ni wajibu mtu ajitoharishe tohara ndogo imma istijmari bi thalathatin masahatin munqiyatin imma kwa mawe istijmari kujisafisha sehemu za kwa vitu vitatu masahatin munqiyatin Ifia kufutia ile sehemu ya siri vizuri visafi sio jiwe tayari Linanaji najisi na kulitumia tena bi ahjarin wa kwa mawe na mfano wake eh ghairu lakini uruhusi kutumia rawthi mchinyesi cha wanyama kama vile mnyama punda vile katumia kile kinishi chake ukatukua kinishi cha ngombe cha nani kimekauka cha cha nini kile pia vile vile chama kutana vinyweo ambavyo vimekauka vigumu kivishika vinakuwa vigumu kwa sababu basi kwamba hichi kigumu kinaweza nikatumia katika istijimari hiyo hairuhusiwi au aidhami au mifupa mifupa ya wanyama mifupa ya, ya viumbe hairuhusiwi wal ashiya al muhtarama na vitu vya heshima uruhusi kutumia vitu vya heshima katika kufuta najisi sehemu za siri wa imma li wa imma li istinjau Yuzilu الخarija Ama kutu Kustanji kwa maji ambayo Itaondoa kile kili chotoka Hataya uudha ilimahala kama Kana mpaka ikarudisha ilese Yama yaki asiri kama ilifokuwa vizuri Kabla kurujil khariji Kabla kutoka kile kili chotoka Kutumia maji Maji manaki ilimazuri zaidi Waljamu baina la amraini akmal Nakukusanya bitu hibi biwili Ni ukamilifu zaidi Mwenda huko mara Ukawa hauna cha kutumia Ukatumia Mawe Badai ukaji ukapata maji, ukatumia maji Unakuwa metumia maji, umetumia mawe na umetumia maji Kumba kutumia vitu hivi viwili hili takuwa na yukamilifu zaidi Kau na uljami ubaina la amreini, akmal fihi nadhar Kusema kwamba ukitumia maji na ukatumia mawe Ndiri takuwa imekamilika zaidi yutuhara yako fihi nadhar Katika hili kuna dosari kidogo. yaani tunatia mashaka katika hili nadharu manake tuna tuna mashaka kidogo na hili liana hu lam yakun min min hadhihi nabii kwa sababu hili la kutumia vitu viwili kwamba ukienda chooni uende na mawe na kopo la maji ndio itakuwa umekamilisha tahara yako ya chooni vizuri asema hili bwana tuna mashaka nalo katika mwongozo wa mtume sallallahu alaihi ayajma baina huma kukusanya vitu viwili thumma innal hadith alwarida fi kustana ilahi ala ahli quba kisha hadithi iliyopatikana katika allah kuasifu watu wa quba annahum kanu yattabiun alhijara bilma kwamba watu wa hijara walikuwa watu wa quba walikuwa na kustanji wanatumia mawe alafu wanatumia na maji dhaifun la yasihhu ni hadithi dhaifu ambayo haisihhi kwa hiyo kutuambia kwamba kutukusanya kati mawe na maji ndio ukamilifu wa tahara hiyo ndogo Hili nina nadharu Kisha kasema rahimahullah wa yajuzu l-iktisaru Ala ahadihima Inajuzu kufupisha kimoja wapu Katumia kimoja katia maji au mawe Washayu thani na jambo lapili Yujibu ghaslu al-aadha al-arbaa fakat Inawajibika kuosha viongovinne tu Wadhalika na hivyo ni kwamba Ni kutoka manana Karihi kama mtu wa na upepo Wa naumil kathiri na usingizi mzito Wamassul farji biliyadi na kugusa utupu kwa mkono Sawa umegusa kwa mbele ama umegusa kwa nyuma Wamassul mara atibishahawa na kumugusa monamke kwa shahawa Mujua shahawa kwa matamaniyo Kumugusa monamke kwa kumutamani Hii li nasema Kaunu lumassul mara atibishahawati yang kuduludhu Suala la kuwa ukimugusa monamke kwa matamaniyo litatinguwa uudhu Laisa alayhi dalilu nsahifu nsarihun ni jambo ambalo halina dalili sahihi iliyokuwa wazi Allahumma illa an yakuna ma shahwa almadhi ispokoue ikitokea sasa umemgusa mwanamke yale matamanio yako ukatoka na madhi fayakunu alhadathi lilmadhi ili hadathi itakuwa ni kwa yale madhi yaliotoka sio kwa kumgusa mwanamke la ni mujarradishahwa sio kwa mradi wallahu a'lam haiko hivyo Na kwa hale walio owa, utakaji bila kumtamani mkeo. Wakati weza kutokea, kusa mkeo kumtamani, au ukawa na ile shahawa, eh, ama ukasema, leo inshallah nikitoka zangu konda msikitini, intambusu mkeo wangu. Tasota mbusu bila kumtamani, jaman. Na hiyo yikashikipo doa vizuri nanini, na nini, itewezekana? Utamtamadi, ya usio? Na. Sasa kiba basi, sasa tawata marangapi, sasa. <laughs> Tutawapa kila saa itakuwa tabu Mhm. Kwa hiyo haifai. Ili jambo la kwamba ukimbugusa mwanamke watawaza hapana. Ila isipokuwa kama litapelekea lile jambo la wewe kutamani kwako si kutoka kwa madhi. Madhi ni maji mepesi meupya na mtoka so, eh? hmm. wa au mwanamke. Sawa sawa Kuna wengine hata mke wake akimlisha kidogo madhi yashatoka tayari. Kuna wengine wagumu alhamdulillah <tabit> Kama mtume alikuwa mgumu mtume alikuwa yemgeku itaba anamiliki ele matamanio yake anamiliki matamanio yake Hata siku moja kuna bwana mmoja akaenda kwa mtume ammuomba ruhusa mtume ambe ammuuliza mtume je, niweza kumbusu mke wangu nikiwa nimefunga na yule kijana mtume akamwambia la usidhutu si hilo jamaa acha Wamekaa na sahaba mara akaingia mzee mwingine na akauliza hivyo hivyo naweza kumbusu mke wangu nkiwa mkia nimefunga sema ndiyo na sahaba amuuliza mtume vipi sasa kijana na, mambia, na mambia, sasa, sima kijana anamwambia la huyu mzee anamwambia ndiyo sema huyu kijana sha hawa zake ziko juu waweza akamruhusu akapitiliza moja kwa moja <laughs> lakini huyo mzee kaishachoka huyu <laughs> kwa hiyo kinacho kinachobatilisha au kinachotengua udhu ni kile kinachotoka katika Mmoja na siyo nasio mwanamke lakini Yesu wala la kumpa mkono mwanamke swala la haramu aieruhusi mwanamume kumpa mkono mwanamke ila awe ni mke wake au awe ni dada yake ama awe ni mtoto wake au ni bibi yake au yani wale maharimu zake wale watu wake wa nyumbani sio mwanamke wa jirani tu kumpa mkono wajifanya msalimia msalimiana hapana hiyo ni haramu bali kushika kinyesi cha na matope yake na uchafu wake jeeni kile kinyesi kikakupata kwenye mli wako ni bora kuliko mwanamke asiye kuwa halali kwako ni bora kuliko mwanamke asiye kuwa halali kwako akulu lahmi ibiri na kula nyama angamia jambo la tano ukila nyama angamia ngamia basi lazima utawadhe iwe ume nyama ya kuchoma ya utatawadha iwe ni mbichi utatawadha iwe ni ya kupika utatawadha Ama nyama ngombe, nyamba zambuzi na nini Hizi inshita, ukitaka Havina wajibu wa kutawada Watajitamu ul-ahadihi, watajitamu ul kubra bil-mane imin Na zina kusanyika hizi hadafi kubwa Hadafi kubwa tumesema Kama vile nini? Janaba na nini? Inzali, iya inzali na janaba Nifasi, haidu Na nifasi Na kusili mkafiri Na kifo Anasema shekhe zina kusanyika Izi hadafi kubwa Kwa kuzuhia Jambula kwanza asolati Zina kuzuhia kuswali Kwa na janaba, haurusii kusali Watawafi Na zina zuhia pia vile vile Kutufu katika kaaba Monamke kwa na hezi Harusii kutufu katika kaaba أعني كافر فيها روسية كتوف كعبة آلاف فيها فيل فيل ومص المصحف نكوجسم سهافو نكوجسم سهافو سؤال لكوجسم سهافو وقراءة القرآن نكوسما قرآني جنب لجينه ولبث في المصدر نكوكام سكتيني أنسى يا مشيخي رحمه الله المسائل الثلاثة الأخيرة المسائل الثلاث الأخيرة هايا مسولة متاتو هايا يموشو أمبال الأقوان زنيني متاتو يموشو مسو المصحف كقوس المصحف, المصحف لنجيني كراث القرآن كسوما قرآن القرآن القرآن لنجيني لبث في المسل كوكامس كتيني هايا متاتو فيها خلاف كبير ينخلاف كبوة كونا عشوني ya na khilafu kubwa kwa wana uchu wala a'lamu dalilan lima yamna'u na ha nasidwi dalili wanayotumia wali wanawazwia wanatumia dalili gaya yani hamna dalili yakuzwia domana keivo ya hayu sheikh wanatumia dalili gaya ya lima sotumia suma alipake kaman hadithi ni dhaifu na kaman ni ala yamasuhu ilal mutaharuna hayu ahusu si mishanela vizu Kuyo shekha nasema kuamba, ni masala ya na khilafu, lakini kauli liyokuwa na nguvu ni kuamba, hakuna dalili sahihi ya kumziwia mwanamuke mwenyehezi kusama Kur'ani, wala hakuna dalili sahihi ya kumziwia mtu mwenye janaba kukaa mskitini, wala hakuna dalili sahihi ya kumziwia mwanamuke mwenyehezi kushika msahafu. Bali, zina jingwa zile dalili katika mlangu wa karaha, kama ya janaba ya kukaa mskitini. Sio vizuri mtu kukaa na janaba lakini ikitokea sasa baridi kali mvua inanyesha msikitini kuna darasa na wewe na janaba ndio usende unaenda sawa so, sawa so. msikilizodarsa kimaliza darasa Utakonda kukoma ila kuswali hapana kwa hiyo na tawafu hamna khilafu swala na tawafu hamna nini khilafu Lakini mtu anaye Janaba anaweza kufunga. Hah? Anaweza. Anaweza kufunga. mtu mlioikuwa namka na Janaba mwezi wa Ramadhani, afu ndo alinda zake kukoga, alipo anafanya nini? Ana no, Na tayari ishakuwa tuluwe. Alfajiri ishachomoza tayari. Kwa hivyo tukimalizia Sheikh amma ma lahu. istihabab yani ama vile ambavyo unaweza kujitoa harisha kwa ajili ya istihababu maneno ni sunna kutumia fa tustahabu tuharatanikubura au suhura ni sunna kukoga tahara kubwa katika tahara kubwa na tahara ndogo ni ni unaweza kukoga na ukatawaadha liadhan kwanza kwa adhana aladhana nitaka kutoa adhana ukando ukatawaadha ndio ukatoa adhana lakini ukitoa adhana bila tahara bila udhu adhana im Kusahasa Lakini suna ni nini Kutuwa athana ukiwa natuahara ukiwa nawudu Wa anwai zikiri Na naminambali mbali za kumutajia Allah Kutuwa kuruani Kufanya atikari Basi kutawada Au kukoga Nisuna Wal khutwa bi Nakusuma khutuba Wataka kutuwa kutuba Laba khutuba ya ndoa Au khutuba ya juma Ni nini Kutuwa kukoga Wa kutawada Walil Na wukutaka kufa iharami waduhuli maka, na kutakuingia kwa maka, walukufu bi arafa, na kusimama arafa, walifakati minal igmai, awiljununi. Na mtu na kukua mepuna, katika, au amezinduka, katika kuzimia, au katika wehu. Halikuwa mwehu kachizika kama daiki kakuminangapi, shirini, basi akipata akili, ya fainini, akakogi, walili akili, na pia kutakakula, ni bizuri, ukatawadha, uwe na uzu, na vile vile waonao mnakuataka kulala unataka kulala ni sunna kutawadha au ni sunna kukooga haya ni mambo ambayo utatahara lahu utatahara lahu yani ni sunna mtu kujitoharisha kwa ajili ya hayo mambo wallahu almuwafiq wa ila hadi kama kuna sehemu ya swali mtu kama hakuna basi tu shia hapo katika adhaul mansuha fit wa kayfiyati zalika Naam. Dale hii ya Kama ilivyoandikwa kwenye kitabu. Naam. Sierra Torara kubwa. Hmm. Miku, mbaridia, hmm. Na njia njia, kutayama, kwa njia ya kutayama ni udongo. kubwa. Hatoa yotele yote ile tayamu ni ya badala inaingia sehemu zote inaingia kwenye janaba inaingia kwenye hedhi inaingia kwenye nifasi inaingia kwenye tohara ya udhu na tayamu inaingia kwamba hali haikuruhusu kukoga imba una homa imba baridi nikali basi wewe unaweza kutayamu una hata kama una janaba una Badae jiwa likuwaka huko Urukusa ya kukoga huko tayari kini hakuna hile baridi Yamba wendeweza fani Kukumize Menta ah, kukoga hivo hivo na hiyo kumbu una mshipa Matoki yake bale na kumeza kukoga Uende kuswale una kumeza kukoga unapele kwa hospital Ina kwa tabu so, Nyingizia madhara we mwenye Haifai hey, Mbawae hmm. Kale uda kukoga na tumia Kuna wajibu maji ya watu wengi ambao au kuna watu wengi hayapo ah ha, bila kutumia kutoharika ni viwili tusiopa kama maji yawe hakuna kuna watu wanaona maji wakera anatumia makaratasi kama wazungu wengi watumia makaratasi na mimi ndio na ajabu nilikuwa sioni sijui si kama kuna wa, matumizi ya makaratasi ila kwa dharura ndio nilikuwa najua mimi maisha yangu Lakini nakumbuka tulikuwa Misri alafu vile vilevyo hawajaweka kasi ya maji wameweka kama karatasi tu. Yaani kuna kitu ndio kwa makaratasi tu. Yale mapepa yale. Kama vipi ah. Watu wote watakuwa wachafu wachafu kwa kutumia Kama ukamuuliza jamaa vipi mbona wajamaa wasa? Ah watu uzungu ni wasubua sana. Sasa inabidi uende vyo vingine vya kule ndio kuna ya maji sasa. Nafinipi wameweka maji na makaratasi. Kweyo unweza katukua mkaratasi, ukalirweka maji, ndiwa katumia. Nama isha gani haya. Sasa, kuna baadhi ya nchi ya ya ya kizungu-zungu haya. Mwenye hawana haja na, na maji, hawana haja na maji paka wakati wa kukogu tulabdo. Lakini hizi jihaja na kubwa nini, Aa, makaratasi ito. Sasa, kwa weyo mstharabu, sasa, nabili utumie maji. Na maji ni bora zaidi, na maji ni ukamilifu zaidi. lakini haikuweko kwa sharti kwamba lazima maji ila istinja ni bora kuliko istijimar tulasha tumalize kama hapo shey anasema yeye hajiundi kwa walizozitumia Sasa sisi tutaambiwa amna dalili uletie dalili kutoka wapi yani dalili sawa sawa sababu sheher kuna hali. Wewe unajua? Sheher unajua wewe unajua. Wewe <laughs> unayojua ndio tutuletea hiyo dalili yako. Afu sisi tujadilie hiyo dalili uliotuletea. Kwa sababu tunazo dalili lakini ni nisa, dhaifu. Ah, yani dalili ya ya kunani ya kujuzisha. Kujuzisha? A, Asili yake ajali ya kujuzisha mwanamke kusoma Qurani akiwa na hedhi. Dalili ya kumharamishie kwa hiyo. Asili ya jambo ni kusoma au kutokusoma. Ili asisome umpie nini? Lete dalili tu leo sasa, sio mimi nitoe dalili. Unaeziwe ndio unatowa dalili, sio mimi ndio. Eh, ambia nipe dalili ya kumkataza kusoma Maulidi sasa. Kwa ni dalili ya kusoma iko wapi? <laughs> Ili usome unahitaji, au asili yake ni kuisoma? Ningekuwa asili ni kusoma Maulidi, mtasoma mtume na maswaba zake. Nani kwa sababu asili ya aliye hasa wao kwa sababu asili katika mambo yote ya ibada ni tawqifi uruhusi kufanya ila kwa dalili Kumislami kwa muislamu kuruhusiwa kusoma Qur'an sasa dalili ya kumkataza kusoma Qur'ani ni wapi msielewe naomba shekhe aseme sio ni dalili kumkataza kusoma kwa sababu asili yake asome kama mtu ni kwa dalili. dalili ya kuvua nguo ndo asili yangu sasa so wewe niambia <h rechtoga> kuvua Na nguo kwa utaratibu gani? Siyoelewa <laughs> vizuri. Umeelewa jinsi hali kuna na yote ambayo hili kutumia mifupa Mifupa ni vitu vya Mifupa ni vitu vya kwa Vitu vingine mm. vya heshima vimekatazwa kutumiwa katika stage mm. Na Kinyeshi cha wanyama naji. uese tu meia que ninguém estou a ganhar mas que está a estiver a trabalhar não posso imaginar deixa de bêbado não Malaíca Malaíca São Náuaki Subhanáqu Allah